Iată așadar cu ce se ocupă oamenii de știință curioși. Foarte bine că se ocupă cu asta. O să aflăm cei cu găurile negre. Că despre lumea în care trăim deja știm cu totul, știm totul, adică... Dar eu știu că lumea în care vom trăi noi în februarie îl va avea aici în studio pe uh, Cristi Presură, greșesc? Îl va avea nu numai în studio, îl va avea la București, pentru Iată. că este unul dintre invitații conferințelor Humanitas din februarie, care vor avea loc la Ateneu, uh, Despre lumea în care trăim se cheamă aceste uh, conferințe uh, și în fiecare zi, dacă am înțeles bine, timp de 5 zile este răspunsul câte unui domeniu. Ei bine, Cristian presură va oferi răspunsul fizicii. Și Cristian, nu devoalăm chiar tot, dar uh, care e răspunsul tău apropo de despre lumea în care vom trăi, în care trăim, pardon. În primul rând, aș zice că sunt bucuros că un fizician este invitat Pe lângă un scriitor, pe lângă un istoric Ca să vorbească despre lumea în care trăim Pentru că este adevărat, noi oamenii trăim în lumea noastră interioară Iar acea lume interioară e construită de povești Din cauza aceasta, lumea în care trăim noi e construită de poveștile istorie E covisă de, de, de poveștile pe care le găsim în cărți Dar pe de altă parte trăim și într-o lume fizică Care este lumea din afara noastră Suntem făcuți din atom, trăim printre atom, trăim pe o planetă. Și atunci când vorbim despre lumea din jurul nostru, fizica totuși are și ea un, un cuvânt de spus. Iar în cadrul conferinței, care va avea loc sâmbătă 24 februarie la ora 5.30 seara, o să încerc cumva ca să argumentez că fizica este pe de o parte utilă, deci ne ajută ca să avem o viață mai ușoară și ne ajută ca să ne îmbunătățim viața. Fizica este frumoasă pentru că în interiorul fizicii se pot construi povești Uh, și poveștile ne bucură întotdeauna sau mă rog atunci când sunt frumoase dar cele pe care le voi spune o să vor fi frumoase uh, și al treilea lucru fizica este și relevantă și aici este punctul uh, să spun faptul că, lumea, că fizica încearcă să spună ceva chiar despre lumea în care trăim și, și acest lucru nu-l putem ignora deci cu alte cuvinte conte despre uh, părerile fizicienilor și ceea ce au descoperit ei de-a lungul ultimelor secole Și uite, așa vom ajunge la concluzia pe care cred că nu o să o ratezi, să o, să o reafirm, că fizica alături de toate științele este frumoasă, că toată știința este interesantă, este frumoasă, că este o aventură în care chiar e păcat să nu te cum să spun, implici. Mai ales că așa suntem este. înconjurați de frumusețea fizică. Exact. Da, și aș vrea doar ca să adaug relativ la remarca pe care a făcut-o doamna de la CPU, de la Științescu Hub, când a spus că știința, în general, poate fi fie foarte frumoasă atunci când este făcută altfel, este adevărat. Din păcate, însă, nu numai România, dar peste tot în lume, știința altfel este întotdeauna făcută în afara școlii. Sistemul școlar, sistemul educațional încă nu a reușit ca să cuprindă într-un mod natural acest mod de a face știința prin povești prin interacțiune directă, prin... se încearcă peste tot în lume, însă încă nu, est... nu suntem acolo. De aceea, noi cei din afara sistemului educațional, care nu suntem, de fapt, profesori în fiecare zi la catedră, încercăm cumva să suplinim această nevoie a copiilor, a... a oamenilor în general, de a de a avea acces la știință și sub o altă formă decât cea formalizată matematic la catedră cu ecuații și formule. Da, Cristi, numai că asta chiar înseamnă altfel, dacă n-am avea raportarea la acel ceva care este școala, știința altfel n-ar exista. Așa este, deci cei care popularizăm știința trebuie să întotdeauna să nu trădăm știința. Pe de altă parte, totuși e un paradox, pentru că în școală, acolo ar trebui să se nască pasiunile pentru știință, pentru literatură, nu? Totdeauna va exista un alt fel. E adevărat și asta. O să mai vorbim și despre aceste conferințe și o să reamintim celor interesați și îndrăgostiți de știință despre faptul că, iată, pe 24 februarie la ateneul român va avea loc conferința pe care Cristian Presură o va susține. Fizician, firește, dar și autorul cărții, să nu uităm, Fizica povestită. Premiată de Academia Română. Premiată de Academia Română, o carte apărută la editura Humanitas, așadar Cristian Presură îndreptăți să povestească despre despre fizică, din multe puncte de vedere. Îți mulțumim foarte mult, Cristi. În atunci ne vom mai reauzi uh, joia. Și sigur că da, odată ajuns în București, Cristian Presură va fi și invitatul uh, emisiunii noastre aici, în studio. Abia așteptăm să te avem oaspete. Transporturile din Paris și din împrejurime au fost astăzi complet dezorganizate din cauza ninsorii din Ajun, pentru care autoritățile franceze au părut nepregătite. Unii parizieni s-au suit de dimineață pe schiuri, așa cum arată imaginile difuzate de pe Colina Montmartre. Însă peste noapte, multe persoane au rămas pe drumuri din cauza vehiculelor abandonate în zăpadă. Metrologii au păstrat atenționările de ninsori și îngheți pentru 25 de departamente până astăzi la prânz. Corespondentul Radio România, Anton Cazacu, relatează din Paris. Mulți dintre locuitorii Parisului și ai regiunii pariziene au avut mari dificultăți să ajungă la servici în această dimineață, iar unii dintre ei chiar au renunțat. Niciun autobuz nu circulă, iar celelalte mijloace de transport, cum ar fi metroul și trenurile regionale, sunt perturbate. Începând cu după amiaza zilei de ieri, în regiunea pariziană a nins, s-au depus între 10 și 15 cm de zăpadă, iar autoritățile au fost complet depășite de situație. Circulația rutieră a fost mult îngreunată, unele drumuri au fost chiar închise, iar numeroși automobiliști au rămas blocați în mașini peste noapte. De asemenea, câteva mii de camioane au fost blocate la porțile Parisului, mulți dintre șoferi, neavând echipe de pompieri au trecut în această dimineață pentru a-i aproviziona. Mii de persoane au dormit noaptea trecută în gări, în aeroporturi sau în centre special amenajate. Multe avioane nu au putut să decoleze, trenurile au fost întârziate sau chiar anulate. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat suntem confruntați cu o situație ieșită din comun și el a cerut din nou automobiliștilor să nu-și folosească mașinile. Vicepreședintele american Mike Pence a anunțat că Statele Unite pregătesc sancțiuni economice fără precedent împotriva Coreei de Nord. Aflat la Tokyo în drum spre CRM, din Corea de Sud, Pence a declarat că regimul nordcorean este cel mai tiranic și mai opresiv din lume și că Statele Unite împreună cu aliații din regiune vor continua să-l preseze să renunțe la programul său nuclear și balistic. Potrivit Reuters, Pence s-a abținut însă să excludă perspectiva unei întâlniri la jocurile olimpice cu oficialități nordcoreene după ce președintele Donald Trump Trump a exclus orice negociere pentru viitorul apropiat. Corea de Nord va fi reprezentată la ceremonia de deschidere a competiției de președintele Parlamentului, demnitarul cu rangul cel mai înalt care a vizitat vreodată Sudul. Vreme în încălzire în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 4 și 12 grade. Va mai ploua slab, local, în jumătate de vest a țării și pe arii răstrânse în rest. La munte, la altitudini mici, vor fi precipitații mixte, iar pe creste va ninge. Vântul va sufla cu 75-85 de banatului și vor fi rafale de peste 90-100 de km pe oră pe crestele Carpaților Meridional și de Curbură. De altfel, este în vigoare o atenționare cod galben de vânt pentru zona montană a județelor Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Sibiu, Braș. Timiș și Caraș-Severin. La această oră sunt 0 grade la Suceava, 2 la Craiova, 5 la Cluj-Napoca, 8 la Constanța și 10 grade la Timișoara. 2 grade Celsius erau cu puțin timp în urmă la Chișinău. În capitală a fost atinsă maxima termică prognozată pentru astăzi, acum sunt 8 grade Celsius și 759 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Radio România Culturală 30 de minute de muzică bună, cu retorică subiectiv, imaginativă, indie, rock, funk, jazz or classic. Și recomandare de sound casual shift. Ascultați Stand Up Music stand up! la Radio România Cultural, de luni până vineri de la 15:30. O emisiune de Corina Rădoi. Descoperă o colecție de opere de artă construită în peste 2000 de ani la Happy Cinema, sâmbătă, 17 februarie, de la ora 18, cu documentarul Muzeele Vaticanului 3D, Capela Sixtină, Pieta, sculpturile lui Fontana, freștele lui Rafael și multe alte lucrări artistice legendare. Biletele se găsesc la Happy Cinema sau online happycinema.ro Partener Media Radio România Cultural pra gabuz e loria da c'ha poi la luaci de barbava laila la laila la laila laila la laila laila dammi o di mario Sâmbătă asta la Music Show, muzică de inspirație folclorică. Sunt Radu Croitoru și vă aștept împreună cu Horia Muculescu, sâmbătă de la 22.15, aici, Radio România Cultural. Radio România Cultural caută tineri jurnaliști voluntari în orașele Iaști, Timișoara, Cluj, Craiova, Brașov, Constanța și București. Trimite-ne o știre în format audio și text pe adresa radio cultural a și intră în echipa Radio-România Cultural. Român de rând, români celebri, român de oriunde, un minut despre evenimentul istoric al anului. Centenarul meu, o campanie Radio-România Cultural.